Зазвичай і я люблю понеділки І я знаю, знаю, я дивачка Але нічого не можу з цим діяти Для мене початок нового тижня як пригода Це шанс почати все спочатку Сімома новими днями попереду Як маленький новий рік Але цей понеділок інакший Цей понеділок жахливий він лякає мене І на це є аж цілих чотири причини Причина перша Я зрозуміла, що переросла І ненавиджу свою найкращу подругу Причина друга Я мушу провести цілий день поруч із нею, готуючись до вистави Причина третя Готуючись до вистави, я мушу провести цілий день із хлопцем, перед яким я усоромилася на цих вихідних. Причина четверта – це день вистави. До моменту, коли я дістаюся до школи, моє серце опускається так глибоко, що, здається, я відчуваю його биття десь у п'ятці. «Пен, як добре, що ти прийшла!» Кричить містер Біконсвілд Щойно я заходжу до зали Помітно, що він нервується Навіть не намазав гелем волосся І чуб спадає на чоло А де всі? Питаю, оглядаючи порожню залу Вони в студії ще раз проганяють усю виставу Поки ми, ти, підправиш декорації І я дивлюся на сцену А що з ними не так? «Боюся, мій друг, графіці художник підставив мене, тож я потребую твоєї допомоги!» Тижнями містер Біконсвілд заливався піснями і розсипався похвалами на адресу свого друга, вуличного художника, який мав прийти і розмалювати нашу сцену під гетто. «Я мала би знати, що нічого з цього не вийде!» А містер Біконсфілд про вуличне життя знає хіба що з серіалів. Що ви хочете, щоб я зробила? запитую, коли він простягає мені сумку. Намалюй графіці на трейлері і на заднику, буденним тоном каже містер Біконсфілд, так ніби просить мене підмести підлогу. Мушу вертатися до решти. Бідна, Меган ніяк не може запам'ятати останні рядки. «Намалювати графіці?» Я зазираю до сумки. У ній купа фарби в балончиках. «Що саме?» Містер Біконсфілд хвилюється ще дужче. «Не знаю, кілька написів чи щось таке. Тише, ніби помічник декоратора. Я насуплююся. Це правда, що я маю допомагати з декораціями, так само, як фотографувати. Але... Я б ніколи не зголошувалася, якби знала, що доведеться перевтілюватися в такого собі Бенксі Бенксі – це відомий британський вуличний художник, активіст та режисер, який зберігає анонімність Якось три роки тому на лавці в парку я написала «Я люблю АйДі» АйДі – це хлопчачий поп-гурт One Direction Але не думаю, що це рахується Добре, я йду в студію, каже містер Біконсфілд, підбираючи зі стільця свою теку. На перерві зазирну подивитися, як у тебе справи. Я не встигаю вимовити і слова, як він втікає з зали. Дивлюся на порожній задник. Божевілля. Якщо я підійду до нього з балончиком фарби, то зіпсую декорації. А я постановила собі не вляпатися сьогодні в жодну халепу. Тож я вчиняю так, як завжди, коли потрапляю в надзвичайну ситуацію. Пишу Еліуту. Ми на пам'ять знаємо розклад одне одного, тож я знаю, що зараз у нього Латина. Еліот каже, що його вчитель такий старий, що говорив латиною ще тоді, коли вона була живою мовою, тож сподіваюся, він зможе непомітно мені відписати. Допоможи. Керівник драмгуртка хоче, щоб я розписала декорації графіті, справжніми графіті. Думаю, він сунувся з глузу. Будь ласка, допоможи мені, поки я не збожеволіла. Що мені робити? Я відсилаю смс, піднімаюся на сцену і йду до нашого трейлера. Можливо, варто потренуватися, розписувати на звороті. Якщо не вдасться, глядачі ніколи того не побачать, а якщо раптом я відкрию в собі прихований художній талант до графіті, то врятую день і виставу. І я дістаю балончик і знімаю кришку. Гм, що б я написала, якби була графіті художником. Жодних ідей, тож натомість вирішую щось намалювати. Хм, hmm, але що саме? Щоб намалювати в нью-йоркському гетто, та ще й щоб пасувало до Ромео і Джульєтти? Хм, hmm, а може розбити серце?» «Я обережно натискаю на пиптик на верхівці балончика. Нічого не відбувається. Я натискаю сильніше. Із балончика виривається струмінь яскравої фіолетової фарби». Я намагаюся намалювати серце, але воно більше схоже на сідниці. На щастя, в цю мить зищить телефон. Це смс від Еліота. Тримайся подалі від балончиків із фарбою. Ти талановита дівчина, але малювання не один із твоїх талантів. Пам'ятаєш, як ти намалювала великоднього кролика, коли ми нянчили сусідську крихітку Дженіфер? Той кролик ще кілька місяців приходив до неї в кошмарах. Чому тобі не попросити тих, хто відповідає за освітлення, спроєктувати на сцену якусь твою фотку з графіці? Пам'ятаєш ті з Гастінгса? Одна з них точно підійде. Мій учитель латини щойно поламав об яблуко штучні зуби. Прочитавши Еліотове смс, я видихаю. Є рішення. Для, здавалося б, невирішуваної проблеми І це сповнює мене надією Можливо, сьогодні буде не такий вже й поганий день І я маю рацію Решта дня минає на бдивови гладко. Актори разом із містером Біконсфілдом Шалено репетирують у студії А Тоні, освітлювач, одинадцятикласник Приходить завчасу, щоб перевірити апаратуру І запросто проектуємо моя фотографіці на білу стіну Невовижно. Коли я нарешті бачу Меган, уже по обіді, усе також гаразд. Написання блогу допомогло мені переосмислити деякі речі, і тепер, коли я визнала, що виросла з нашої дружби, мені стало легше. Навіть присутність Олі не вносить сум'яття. Вони з Меган так нервуються перед виставою, що думають лише про свої слова». Перед початком вистави містер Біконсфілд кличе всіх нас за куліси. «Усе буде чудово», – каже він. «І як каже мій герой Джей-Зі, живий без обмежень, лети в небеса». «Нагадаю, Джей-Зі – це сценічне ім'я репера Шона Корі Картера». Ми всі безпорадно дивимось на містера Біконсфілда. Ніпуху. «Ні пера», – бурмотить він. «О, і Пен, і я хочу, щоб ти зробила ще одне фото для мене у кінці вистави, коли актори вийдуть кланятись. Зможеш вискочити на сцену і клацнути кілька кадрів?» Мене охоплює страх. «Це означає, що треба буде піднятися на сцену на очах у повної зали глядачів. Боже, це ж мій найжахливіший кошмар!» Та містер Біконсілд вже біжить перевіряти, чи готовий відеооператор почати зйомку, а решта займає свої місця на сцені. Я дістаю сумки камеру і сідаю збоку від сцени. Усе буде добре», – кажу сама собі. Зрештою мені не треба пам'ятати роль. Потрібно лише піднятися на сцену, сфотографувати і спуститися. Що ж такого страшного може статися? Вистава проходить без затримок. Усі пам'ятають свої слова і виголошують їх саме там, де потрібно. Навіть акцент Олі не звучить аж так кепсько. А коли на сцені помирає Джулієта, я чую схлипування глядачів. Коли містер Біконсфілд вибігає за куліс на вихід акторів, він дивиться на мене і усміхається. «Хіба це не дивовижно? Хіба вони не чудові?» – вигукує він. Я всміхаюся у відповідь. Хосе просто блискуче. «Не фотографуй, поки вся трупа не вийде на поклон. Включнуй зі мною!» – шепоче він. Я киваю і вмикаю камеру. Поки актори виходять вклонитися, аплодисменти наростають, аж поки не переходять у ревіння, адресоване Меган і Олі. Недавні бажання вдарити, придушити і закидати Меган камінням стараються урочистістю моменту. Я справді рада за неї. Аплодисменти настільки учні, що я відчуваю їхню вібрацію тіла. Коли актори вишикувалися, Меган жестом запрошує на сцену містера Біконсфілда. Вони це старанно відрепетирували, хоча містер Біконсфілд махає руками і вдає здивування. Я чекаю, поки він дійде до середини, а тоді починаю підніматися на сцену. І хоч я страшенно боялася цієї миті, усе не так і погано. Увага глядачів прикута до акторів, і я почуваюся невидимкою. Усе добре. Аж до останнього кроку до центру сцени, коли раптом земля сходить зі своєї осі. От тільки це не земля. Це я наступаю на шнурівку кедів і лечу вперед. Я одразу розумію, що не зможу подати це падіння як спеціальний трюк заради гарного кадру. Я падаю надто швидко і думаю лише про камеру. Я мушу врятувати її. Не можна, щоб вона гепнулася на підлогу. Тож я приземляюся в найнезграбнішій позі з усіх можливих. На ліпці, вниз головою і задом до глядачів. Залою лунає приголомшене зітхання трьохсот глядачів. Жахливу тишу, яка западає після цього зітхання, порушує лише мій внутрішній голос. Чом? Моєму музатку так холодно. Я заглядаю через плече і бачу, що на мій превеликий жах спідниця задерлася аж до талій. Хор нових чому затоплює мій мозок? Чому я втягнула коротку спідницю? Чому за кулісами зняла щільні кологотки, коли мені стало гаряче?» Чому? У чому з усієї своєї білизни я вибрала сьогодні найзапраніші і найпошарпаніші труси й з єдинорогами? Я стою на чотирьох, паралізована шоком і страхом, які заповзають під шкіру. І тоді глядачі знову починають плескати, але не так, як раніше. Ці аплодисменти нас мішкуваті зі свистом, вереском і хіхотінням. Я піднімаю очі і бачу, як витріщається на мене Меган. Бачу простягнуту мені руку. Це Оллі. Від цього стає соромно, ще дужче. Я мушу забиратися звідси. Я мушу забратися зі сцени. Та замість піднятися і побігти, я приймаю ще одне жахливе рішення. Виповзаю на чотирьох, як у сповільненій зйомці. Чи принаймні мені так здається. До моменту, коли я доповзаю за куліси, зала заходиться реготом. Я піднімаюся на ноги, хапаю сумку і втікаю. Я біжу аж додому, залітаю в коридор і відцапуюсь. Мчу до своєї спальні, намагаючись не втрапити нікому на очі, і падаю на ліжко. Мені так соромно, так соромно, що я навіть не можу розповісти про все Еліуту. Тож я лежатиму і сподіватимусь, що згорю від сорому. Розплавлюся, і мені ніколи не доведеться дивитися їм в очі. Але мені доведеться дивитися людям в очі. Як? Що мені робити? Я лізу в сумку, щоб дістати телефон. Кошуся на екран, не наважуючись подивитись, боючись, що там купи глузливих смс. Та, на щастя, нових повідомлень немає. Запускаю браузер. Якщо я не можу запитати Ельота, що ж мені робити, то запитаю в Гугла. Як пережити жахливе приниження? Набираю у віконечку пошуку. З'являється 44 мільйони посилань. Окей, добре, звісно, десь серед них я знайду свою відповідь. Клікаю на перше посилання. Воно відсилає мене на сайт «Позитивно-позитивний». «Візьміть уроки зі свого приниження», – радить стаття. «Коли ми можемо зрозуміти причину чи зробити висновок, стає легше». Хм. Уроки взяті із сьогоднішньої події. Урок номер один. Коли виходиш на сцену зали з трьома стами глядачів, попередньо переконайся, що ти зав'язала шнурівки. Урок номер два. Незав'язані шнурівки – справжня загроза здоров'ю. Якщо на них наступити, можна добряче гепнутися, а спідниця задереться і явить світу твій задок. Урок номер три Коли вдягаєш спідницю настільки коротко, що вона може задертися і показати твій зад, якщо ти наступиш на шнурівку і навернешся на очах трьохсот глядачів, переконайся, що на тобі найменш сороміцька білизна. Урок номер 4 Ніколи, при ніколи, ні за яких обставин не вдягай кольорові трусики з єдинорогами. Урок номер п'ять Ніколи, при ніколи, ні за яких обставин не вдягай старі кольорові трусики з єдинорогами, запрані і пошарпані. Хай які вони зручні. Урок номер шість Якщо ти все ж настільки дурна, що вдягнула старі кольорові трусики з єдинорогами, запрені пошарпані, і засвітила ними перед трьома стами глядачами, повторюю «Не виповзай зі сцени» і далі виставляючи їх на огляд публіки. Моє життя скінчилося. І позитивно-позитивний сайт сприхав. Через пошуки причини мого приниження я тепер почуваюся в мільйон разів гірше. Я стригаюся, знову пригадуючи всю цю жахливу пригоду. Моє життя – суцільна катастрофа. Мені на лобі треба вибити тату, небезпечно для життя. Сумно те, що щасливою і впевненою я почуваюся лише у своєму блозі. Мимоволі я запускаю на телефоні блог. Дванадцять коментарів до допису про застарілу дружбу. Поки переглядаю їх, трохи заспокоююсь. Вони всі такі милі і добрі. Я прекрасно розумію, про що ти пишеш. я також переросла кількох друзів. І я буду твоїм другом. Ти така хороша. Це її втрата, а не твоя. Знаєш, це звучить дивно, але я вважаю тебе однією з найближчих подруг. Очі наповнюються сльозами. Я притискаю коліна до грудей. У своєму блозі я абсолютно щира, справжня я. І мої читачі люблять мене. Тож я не можу бути аж такою поганою. Ну чи не так? Принаймні ніхто з них не бачив моєї білизни. Еліот стверджує, що на планеті зараз живе більше семи мільярдів людей. Із усіх цих мільярдів лише три сотні бачили мої труси з єдинорогами. Це менше, ніж один камінчик на всьому Брайтонському пляжі. Правда, чимала частина цих трьох сотень вчиться зі мною в школі. Та вони незабаром забудуть. Я скручуюся клубочком на ліжку і заплющую очі. «Мільйони людей не бачили твоїх трусів!» Лагідно нашіптує внутрішній голос, ніби розповідає казочку на ніч. «Мільйони людей не бачили твоїх трусів!» Мені сниться дивовижний сон про велетенський адвентський календар із сотнями віконечок, коли раптом дзенькає сповіщення електронки. Я намагаюся намацати в темряві телефон, щоб вимкнути його, та знову і знову чую дзенькання. Зиркаю на будильник. Перша ночі. Чому? Чому в цей час мені приходить стільки листів? Поки телефон і далі дзенькає, я думаю, що це коментують мій блог. Та коли зазираю до скриньки, бачу, що все це сповіщення з Фейсбука. «Меган Баркер позначила вас у дописі», – каже перше сповіщення. Інші повідомляють, що його прокоментувала принаймні половина театральної групи. Я почуваюся недобре, коли натискаю на посилання і чекаю, поки завантажиться сторінка. Це відео, де актори виходять вклонятися. Мене кидає в холодний піт, коли я бачу, як піднімаюся на сцену і падаю – Камера фокусується прямісінько на моїх трусах і наближується настільки, що можна побачити, як на моєму стегні та ліпається обшарпана нитка. І я ж бурляю телефон на підлогу. О, боже мій. Боже мій. Я зовсім забула, що виставу знімали. Це жахливо! Більш ніж жахливо! Мене аж трусить від жаху і сорому. Що я маю вчинити? Глибоко вдихни і зберігай і спокій, кажу сама собі. Я можу видалити допис, чи не так? Я дістаю ноутбук і вмикаю лампу біля ліжка. Мій телефон знову дзенькає. Я ковтаю клубок і заходжу з ноутбука на фейсбук. Крихітна червона позначка в правому верхньому кутку повідомляє, що у мене 22 нові сповіщення. О, ні. Ні. Сімнадцять людей уже вподобали відео. Я змушую себе проглянути коментарі. Опс! написала Меган в початковому дописі. Інші коментарі здебільшого лол і засоромлені смайлики. Потім бачу відгук Бетані, яка грала годувальницю «У, це гидко!» – нижче Олі написав «Я думаю, це мило» Гадаю, мені ще ніколи не було так погано «Ніколи!» Наводжу курсор на пташку над дописом, видаляю позначку імені Іду одразу ж зникає з моєї стіни та знову і знову з'являються сповіщення, оскільки актори коментують його і поширюють Як Мекан могла так зі мною вчинити? Я б ніколи і ні за що так із нею не вчинила Я швиденько пишу їй повідомлення у приват Будь ласка, видали відео Седжу і витріщаюся на екран, чекаючи відповіді Нічого Ну ж по, бурмочу знову і знову, але Меган мовчить. Десь за півгодини у фейсбуці все заспокоїться. Напевне, мої однокласники нарешті пішли спати. Мені також треба спробувати заснути. Але як? Уранці всі побачать відео. Почуваюся так, ніби сиджу на вибухівці і чекаю, коли вибухне. Кілька годин поспіль я лежу в ліжку, знову і знову перевіряючи телефон. Оновлюю і оновлюю свою сторінку у Фейсбуці, сподіваючись, що Меган побачила моє повідомлення і видалила відео. О 5.30 ранку, коли від починає їхати дах, я надсилаю їй ще одне повідомлення, в якому благаю видалити відео. Потім лягаю і заплющую очі. «Усе буде гаразд», – переконую себе. Коли вона прокинеться і побачить мої повідомлення, вона видалить відео. Коли на дворі починає розвиднюватися, я нарешті провалююся у тривожний сон, а потім чую, як стукає Еліот. «Стукає і стукає наш секретний код, рівнозначний виклику служби порятунку». Я підриваюся перелякана, стукаю Еліоту, щоб приходив. Телефон зенькає про нове повідомлення. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нехай це буде Мекан, думаю я, хапаючи його. Та це Еліот. Дорогенька, не йди онлайн, поки я не прийду. Вже йду. Я чую, як зачиняються вхідні двері його будинку. Я чую його кроки. І мчуся вниз, щоб впустити його. «Ти тільки прокинулася?» Питає Елют, щойно я відчиняю двері. Я киваю. «Окей, не хочу тебе лякати, але сталося щось жахливе», каже він серйозно. «Нічого, я все знаю», І відповідаю я. «Знаєш?» Не можу втриматися від думки, що Еліот дещо розчарований, і він обожнює виголошувати погані новини. «Відео!» – питаю, коли ми піднімаємось сходами. Щойно ми проминаємо сходовий майданчик, і відчиняються двері батьківської спальні і виходить тату. Коли він бачить Еліота, хітає головою і всміхається. «Зараз сьома ранку!» – каже він. Насправді, за одну хвилину сьома, але дякую, каже Еліот, дивлячись на годинник. Тато зводить брови і зітхає. Ні, я не повідомляв тобі, котра година. Намагався сказати, що трохи зарано для відвіден. Чи не так? Ніколи не зарано, якщо найкращому другові потрібна підтримка, серйозно відказує Еліот. Тато стривожено дивиться на мене. З тобою все гаразд, Люба. Учора ввечері ти помчала до кімнати, як на пожежу Так, усе нормально, кажу я Просто завалий з домашнім завданням Закінчує за мене Еліот Ці дивні французькі дієслова Але пені не вчить французької Тато вдивляється у мене, ніби намагається просканувати мозок Щоб дізнатися, що ж діється насправді Ні, але я вчу Митєво викручується Еліот. Саме тому потребує допомоги пенні. Ага, супиться тато і чухає потилицю. Не схоже, що ми його переконали. І як упораєтеся з вашим завданням, спускайтеся на сніданок, засмажу яєчню, каже він американським акцентом. І треба поговорити про Нью-Йорк. Спустимося. Так, спустимося. Кидаю я через плече, коли ми з Еліотом долаємо чергову порцію сходів. Щойно ми опиняємося в моїй кімнаті, я щільно зачиняю двері. Чому ти не розповіла мені? Питає Еліот. Мені було так соромно. Я опускаюся на ліжко. Ти взагалі? Все налагодиться. Я написала Меган, щоб вона видалила відео, тож сподіваюся, коли вона прокинеться, його вже не буде у Фейсбуці. Ельот витріщається на мене. Коли востаннє ти заходила на Фейсбук? Десь о п'ятій ранку мене починає піднуджувати. Чому мені стається, що Ельот знає щось таке, чого не знаю я? І як взагалі він міг побачити те відео? Я прибрала позначку імені, тож відео не мало би бути в його стрічці. Серед його друзів немає нікого з моїх однокласників. Я відкрила ноутбук. Оновила свою сторінку у Фейсбуці. О, ні! Хтось із дев'ятого класу позначив мене у посиланні на відео. Тепер його залили на Ютуб. Я також була позначена на неофіційній шкільній Фейсбук-сторінці. Мені дуже шкода, Люба. Серйозним голосом каже Еліот. Але, здається, твоє відео стало вірусним. Пенні! Гукає мама, щойно я заходжу до кухні. Що сталося? Я сідаю за стіл і опускаю голову на руки. Якби мене не заціпило, я б завила. Вона перетворилася на вірус. Урочисто виголошує Еліот, сідаючи поряд зі мною. «Ти підхопила вірус?» Тато обертається до мене. «Мені здалося, що ти була блідою, Люба. Дати щось від застуди?» «Ні, вона перетворилася на вірус, ну, знаєте, в інтернеті», пояснює Еліот. «І як тоді, коли у твіттер виклали відео оголеної Ряни. «В інтернеті є відео з тобою оголеною?» Тато сідає за стіл навпроти мене. Я ще ніколи не бачила його таким серйозним. «Ні», – відповідаю, хитаючи головою. «Ну, напівоголеною», – замислено виголошує Еліот. «В інтернеті є відео з напівоголеною тобою?» Тато підводиться, потім знову сідає і дивиться на маму. Мама підходить до мене, сідає поруч і бере мене за руку. «Що відбувається, Люба?» І цього досить, щоб мене прорвало. «Там є відео, де я в трусах з єдинорогами!» Ведушую я поміж схлипуваннями. «Тож, певним чином, це ще гірше, ніж гола!» Каже Ельот. «Труси з єдинорогами?» Тато зовсім спантеличений. «Які труси з єдинорогами?» «Яке відео?» «Хтось може пояснити, що відбувається?» Вчора ввечері Пенні впала на сцені, коли фотографувала, і засвітила своїми трусами перед усіма глядачами, пояснює Еліот. Найгіршими трусами, схлипую я. Вони були мої улюблені, саме тому я й вдягнула їх. Дивлюся на маму крізь сльози. Вони були такі зручні, але тепер-тепер я хочу спалити їх. Спалити що? питає Том, заповзаючи на кухню. Його волосся все ще скуйовджене після сну. Труси з єдинорогами, відповідає Еліот. А, то я все ще сплю і мені сниться, каже Том, гепаючись на стілець. Тобто, насправді ти не гола на цьому відео, перепитує тато. Да, я точно все ще сплю, бурмоче Том, кладучи голову на стіл і заплющуючи очі. Я хитаю головою. «Що ж, це добре, правда?» Каже тато з надією, дивлячись на мене. «Ну, то й що, що вони на секунду побачили твої труси? Вони вже і забули про це до сьогодні?» «Будь ласка, скажіть мені, що я сплю», каже Том з усе ще заплющеними очима. Але «Вони не бачили їх, лише секунду», – вию я. В інтернеті є відео, труси видно, зблизька, сповільнені зйомці. Люди можуть дивитися відео знову і знову, а вони такі потерті. Хто? – питає тато. Ми з Еліотом відповідаємо хором. Її труси з єдинорогами. Твої труси. О, Люба, мама обіймає мене. Це ті трусики, які ти носила, коли тобі було дванадцять? Мамо! Вона присоромлено всміхається. Вибач. Том дивиться на нас сонними очима. То я не сплю. Еліот хитає головою. На жаль, ні. Гаразд. Тато кладе обидві руки на стіл. Хто розмістив це відео в інтернеті? Меган, відповідаю я. Мега, почвара бурчить Еліот. «Меган?» перепитує приголомшена мама. «Так, вона виклала відео на своїй фейсбук-сторінці, потім хтось залив його в Ютуб, а ще хтось виклав на шкільну фейсбук-сторінку». Я знову починаю плакати, бо уявляю, як уся школа знову і знову витріщатиметься на мої труси. Том дивляється в моє обличчя. «Ти серйозно?» Я киваю. «Що ж?» Том підривається на рівні, якось раптово повністю прокинувшись. «Що ти надумав?» – стурбовано питає мама. «Я піду до школи і знайду кожного, хто викладав це відео, і примушу їх повидаляти його». Я ніколи не бачила Тома таким розлюченим. Мама схоплюється на ноги і хапає його за руку. «Ти не можеш, ти більше там не вчишся!» насуплюється Ну то й що, там читься Пенні, а вона моя сестра Я не збираюся сидіти, склавши руки Я вдячно усміхаюся до брата Тато хитає головою Ні, синку, і я все залавчу Найменше хочеться проблем на твою голову Він бере мене за руку Не хвилюйся, серденько Я піду до школи і примушу прибрати все з їхньої сторінки у Фейсбуці я хитаю головою. Це неофіційна шкільна сторінка, вчителі не мають до неї доступу. Крім того, відео поширило стільки людей, що все одно його всі побачать. Я думаю про те, що треба йти до школи, що всі витріщатимуться на мене, сміятимуться, і раптом мене ніби затягають під воду. Я не можу дихати, не можу ковтати, і мене всю трусить. Я просто не можу витримати всього, що мене спіткало. «Пен, з тобою зараз!» Свідкій здалеку лунає приглушений голос Еліота. Інші голоси зливаються в один. «Пені! Пен! Серденько! принеси її води!» «О, Боже мій, вона не притомніє!» Я відчуваю, як хтось підтримує мої плечі, хтось сильний. «Тато!» Вдихни повільно і глибоко, сонечко, мама. Ось вода, том. Я заплющую очі і вдихаю повільно і глибоко. Ще раз. Уява малює море, хвилі накочуються на берег і відкочуються, накочуються і відкочуються. І потихеньку моє тіло перестає труситися. «Пенні, що це було?» – питає мама. Вона така схвильована, що мені знову хочеться плакати. Але я на то налякана, щоб плакати. А раптом зі сльозами повернеться напад паніки. Тож я і далі зосереджуюся на диханні. як ти?» – питає тату. Він усе ще міцно тримає мене за плечі. Це гарне відчуття, ніби я надійно стою на якорі Можна їм розповісти? Обережно питає Еліот Я киваю. І поки я відновлюю дихання, Еліот розповідає про панічні атаки, які переслідують мене з часу автокатастрофи Мама з татом бліді як стіна Вибачте Перше, що мені вдається вимовити. Тато дивиться на мене і хитає головою. Що, тобі немає за що вибачатися? Ти мала розповісти нам, каже мама. Я не хотіла, щоб ви хвилювались. І я думала, що ставатиме краще, ну, знаєте, коли в мене більше часу. Може, заварити чаю? Питає Том, і всі здивовано витріщаються на нього. Том ніколи не пропонує заварити чай. Я усміхаюся йому і киваю. "Так, усе по черзі", каже тато діловим тоном. "Ми спробуємо допомогти тобі, щоб тримати ці напади паніки під контролем". "Так, і є купа технік, якими можна скористатися", додає мама. І я пам'ятаю кілька чудових дихальних вправ ще з тих часів, коли боялася виходити на сцену. «Ти боялася виходити на сцену?» – перепитую з недовірою. «Важко уявити мою мега впевнену маму, яка чогось боїться». Мама киває. «О так, хм, це було жахливо. Іноді мене по-справжньому нудило перед виставою, але я впоралася з цим, і ти також зможеш, серденько». «Саме так», – каже тато, всміхаючись до мене. І я зателефоную до школи і скажу, що ти захворіла і Він стискає мою руку Гадаю, тобі варто відсидітися вдома до нового року Нехай усе заспокоїться До закінчення чверті лишилось всього два дні Як волос всміхаюсь до тата Дякую, тату А по-третє, каже він, зиркаючи на маму Ми хочемо, щоб ти полетіла з нами до Нью-Йорка Еліот зітхає. Я перелякано дивлюсь на тата. Але я... І ми хочемо, щоб Еліот також полетів із нами. Перериває мене тато. О, мій Боже! Еліот так широко розкриває рота, що, здається, я бачу його в Ми і так мали намір запропонувати вам це сьогодні. З усмішкою каже мама. А те, що трапилося... Ще одна причина для поїздки. Це лише на чотири дні, продовжує тато. Ми вилітаємо у четвер, а вертаємось в неділю на святвечір. І він дивиться на Тома і усміхається. Тож різдво відсвяткуємо разом. Я дивлюсь на Еліота. У нього такий вигляд, ніби він щойно виграв у лотерею. Гадаю, зміна обстановки і піде тобі на користь, каже мама. І відволічайся від думок про аварію І це дурнувате відео Так, ми повернемося на Різдво І до того часу все заспокоїться Погоджується тато Він має рацію, каже мені Еліот А тоді дзвонить його телефон і він дивиться на екран і насуплюється Перед тим, як взяти слухавку Привіт, тату І я в сусідів А де ще я мав би бути? Добре, добре, буду за хвилину і він вмикає телефон і дивиться на нас, ніби перепрошуючи. «Це був тато. Цікавився, чи я йду сьогодні до школи. Тож, і я краще піду». І він повертається до мене і бере за обидві руки. І «Я знаю, що ти нервувалася через політ, Пен. Та ми всі разом допоможемо тобі. Правда ж?» і Він дивиться на моїх батьків, а вони починають кивати, як ці іграшкові песики, яких чіпляють на заднє скло автівок. Звичайно, Люба!» Каже мама, усміхаючись. Ми будемо поруч, додає тато. Велюта знову дзвонить телефон. Привіт, мам. Я щойно сказав татові. Я в сусідів. Повернуся за дві секунди. І він кладе телефон до кишені і зітхає. Батьки ніколи ні про що не говорять одне з одним. Раптом його обличчя набуває стурбованого виразу. Ох, сподіваюся, вони відпустять мене з вами. А якщо вони відмовлять? Не хвилюйся, любий, каже мама. І я поговорю з ними пізніше. Впевнена, що вони не будуть проти, враховуючи, що наші клієнти все оплачують. Ельот киває і всміхається. А потім повертається до мене і з надією дивиться в очі. То що ти вирішила, Пен? Я глибоко вдихаю і всміхаюся. Я вирішила, що ми летимо до Нью-Йорка. 20 грудня. Зазирнути страху в обличчя. Привіт, друзі! Усім дякую за коментарі під дописом про дружбу. Я знаю, це видається дивним, бо я з вами не знайома, але я справді думаю про вас як про друзів. Ви завжди такі милі та добрі, і ваша підтримка дуже важлива для мене. Ви, певне, пам'ятаєте мій недавній допис про напади паніки, які переслідують мене після аварії. А цього тижня була ще й мить кришталевого черевичка. Митью кришталевого черевичка ми звіки називаємо події, які спочатку видаються поганими, але зрештою ведуть до чогось хорошого. І як попелюшка загубила свій кришталевий черевичок, щоб згодом воз'єднатися з прекрасним принцем. Цього тижня зі мною трапилось дещо неймовірне, страхітливо-жахливе що спровокувало черговий панічний напад. Та я сподіваюся, що все це приведе до чогось по-справжньому гарного. Цього тижня я вирушаю у мандрівку, і мені доведеться добиратися літаком. Через це я неймовірно хвилююся та сподіваюся, якщо я впораюся, якщо я зможу зазирнути в обличчя своєму страху, то зможу його перемогти. Коли я була малою, думала, що під батьківським ліжком живе відьма. Щоразу, коли я проминала батьківську спальню, щоб дістатися до своєї кімнати, то бігла якомога швидше, щоб із-під ліжка на мітлі не вилетіла відьма і не перетворила мене на жабу. Якось тато побачив, як я перелякана мчу через сходовий майданчик і запитав, що сталося. Коли я пояснила йому, він повів мене у спальню і посвітив під ліжком ліхтариком. Там стояла лише стара коробка з підзуття. Іноді треба зазирнути в обличчя своїм страхам, щоб зрозуміти, що вони не справжні, що ви не помрете і не перетворитесь на жабу. У літаку, і я зазирну в обличчя своєму страху. А як у вас? Чи маєте якісь страхи, яким хотілося б зазирнути в обличчя? А що, як ми можемо впоратися з цим разом? Чому б вам не розповісти у коментарях про ваш страх і про те, як ви боротиметеся з ним цього тижня? Удачі! А про те, як я впораюся, напишу наступного тижня. Дівчина онлайн іде в офлайн.